Володимир Капуста, як завідуючий відділом партійного життя обласної газети, запрошувався на засідання бюро обкому. І на цей раз він сидів собі скромненько побіля вікна, де звик, вибравши голову в плечі, не заздрячи Миколі Вікторовичу, котрий зречено дивився поперед себе і, напевно, нічого не бачив, окрім свого безталання. Дивився Володя на свого старшого колегу і думу-думав. Так читати рукописи, гранки, полоси, як він, ретельно, прискіпливо, пильно, ніхто не вміє. А бач не везе чоловікові. А підвалюк заголовки лише переглядає на чергуванні, та вибірково дві-три кореспонденції пробіжить очима. Ну, може, ще передову, та й потому. Сумності співчутливо дивився Володимир на свого колегу і порадника. Чекаючи, як він поставиться до секретаревого, може він сам підкаже. Ну, за уваження, чи на вид. Капусту аж струснуло від тієї відповіді. Ще більше причаївся, намагався стати меншим, Але це йому не вдавалося, бо ж здоровим вимахав. Вимагав на якусь мить тиша нависла і аж згустилася ще щільніше. І годі було чекати добра від неї. Перший секретар незлобиво махнув рукою потерпілому і діть, мовляв, робіть своє діло. Малодосвідчений у житейських вереміях капуста пильно видивлявся на першого, який не чіпляв на своє обличчя маски гніву чи обурення, а говорив спокійно і розважливо, уже без заступника відповідального редактора, що завинив. Нам відома сумлінність товариша Свахи до своїх обов'язків. І кадровий голод в редакції теж відомий, особливо на спеціалістів середній і нижчої ланок. Знаємо ми також, як неуважно, поверхово вичитує матеріали відповідальний редактор. Є пропозиція задовольнити прохання Миколи Вікторовича, обмежитись зауваженням. А від редактора – зажадати зміцнити колектив творчими кадрами і фахівцями середньої ланки. До цього часу товариш Підвалюк не ставив питання перед бюро про кадрову проблему. І це не може не дивувати нас. Немає інших думок хоч якою несподіваною була пропозиція секретарева. Але коли розібратися, іншого, мудрішого тут не вигадаєш. З висоти своєї мудрості і державності секретар дивиться в корінь, у первопричину. А що сталося, то вже наслідок, похідне. Засідання бюро обкому, пленами і активи партійних комітетів вчили молодого журналіста, Допомагало розбиратися в складності життєвих доль, непередбачених ситуацій і всіляких хитромудрих переплетінь, що підкидає щоднини розборунине житейське море. Того вечора, коли запланували Капустину статтю в номер, випало якраз чергувати Володі. А може Сваха попросив відповідального секретаря саме його призначити, аби був під рукою чергового редактора коли народжуватиметься вночі завтрашній номер газети. Капустин матеріал, так газетярі охрещують одним словом все в газеті, починаючи з передової і кінчаючи наймізернішою інформашкою, гвоздьовий, бо то провідна стаття, що цементує весь номер. Володя звично вичитав полосу, подзвонив Ковалеві, але дружина відповіла, він в області, тобто в обласному центрі. Домашні секретаря по пропаганді теж повідали, і він там. Впіймав секретаря районки Сержа. Той тільки-но повернувся з роботи. Бонжур, чого не спиш як усі люди? Думаєш, у районці немає своїх клопотів? З його допомогою Капуста звірив сумнівні факти і цифри, уточнив прізвища потім прочитав весь номер. Нічого особливого. Тарс буває із запізненням, дає інформацію, численні поправки, поправки на поправки. В газеті звикли до цього. Біда в іншому. Адже приймали інформацію не по телетайпу, який у повоєнний час був розкішшю в їхній газеті, а по радіо. А на слух радистка всяке може записати. «О дванадцятій ночі задеренчав телефон. «До мене!» – наказав редактор. В його голосі Володя учув переляк. Володимир Швиденько явився перед ясні очі начальства і не встигнув запитати, що стряслося Амироне Максимовичу, як був накритий мокрим рядном. «Що ти наробив? Ну що ти накоїв?» Капуста дивився на переляканого, розкаряченого буйняка – що тикав коротким вказівним пальцем з обгризаним нігтем у вогкий відбиток завтрашнього номера газети. «Я питаю, що ти учворив, га? може «Може, все-таки ви поясните, що трапилося?» – насупився автор нарису, який так роздратував Мирона Максимовича.